Що це мені нагадує, подумав я. Ага, Пушкінська Тетяна серед почвар у наметі. Оточили не бараку, як лань під час полювання. Тут, майже зовсім не було чистих поглядів. Але які були прізвища? Мені все здавалося, що я сиджу в архівах і читаю стародавні акти якого-небудь Пінського копного суду. Пан Сава Матвійович Стаховський із синами, оголошував лакей пані Агата Юр'євна Фалендиш-Хобалева з чоловіком і другом дому, пан Якуб Барбарегара-Бурда, пан Матей Мустафович Осонович, пані Ганна оврамович Басяцька з дочкою. Аберман стояв за моєю спиною і дав зауваження. Він вперше за ці дні сподобався мені. Стільки злості було в його висловлюваннях, такими палаючими очима зустрічав він кожного нового гостя, і особливо молодих. Але ось у його очах промайнуло щось таке незрозуміле, що я мимохідь глянув у той бік і очі мої полізли на лоба. Таке дивне видовище я побачив. У залу сходами котився чоловік. Саме котився. Інакше це назвати було не можна. Був цей чоловік із саджень на зріст приблизно як я, але в його одяг влізло б троє Андріїв білерецьких Величезний живіт, ноги в стегнах, як окости, страшенно широкі груди. Долоні, як лопати. Рідко доводилося мені бачити такого велетня. Але найдивовижніше було не це. На чоловікові був одяг, який нині можна побачити тільки в музеї. Червоні чоботи на високих підборах з підковами, штани в обтяжку з корозеї, тонкого сукна, жупан з вишневого із золотом сукна. Ось-ось загрожував луснути на грудях і животі. Зверху нього чоловік натягнув чугу – старовинний білоруський верхній одяг. Чуга висіла вільно, гарними складками, вся переливалася зеленими золотими і чорними візерунками і була підперезана майже під пахвами турецьким поясом веселкових кольорів. І над усім цим сиділа дивно маленька для цієї туші голова з щками такими надутими, немовби цей чоловік ось ось збирався пирснути з осміху. Довге сіре волосся ззаду робило голову правильно круглою. Маленькі сірі оченята сміялися. Сиві вуса звисали до грудей. Зовнішній вигляд у чоловіка був дуже мирний, і тільки на лівій руці висів карбач, плетений короткий нагай із срібним дротом біля кінця. Одно слово – псар, провінційний ведмідь, веселун і пияк – це одразу було видно. Ще біля дверей він зарегатав таким густим і веселим басом, що я мимоволі усміхнувся. Він ішов, і люди розступалися перед ним, відповідали такими веселими усмішками, які тільки могли з'явитися на цих кислих обличчях. Обличчях людей із касти, що вироджувалася. Чоловіка, видно, любили. Нарешті хоч один представник старого доброго віку, подумав я, не виродок, не божевільний, який може піти і на героїзм, і на злочин. Добрий, простий велетень. І як він соковито гарно говорить по-білоруськи. Не дивуйтесь останній думці, хоч серед дрібної шляхти тоді розмовляли по білоруськи, шляхта такого штибу, до якого видно належив цей пан, мови не знала. Серед гостей не більше як з десяток розмовляло мовою Марцінкевича і Каратинського, решта дивним суржиком польських, російських і білоруських слів. А цей розмовляв як яка небудь сільська бабуся сваха влучні слова, жарти, примовки так і сипалися з його язика, поки він проходив від дверей до верхньої зали. Признаюсь, той пан одразу дуже підкупив мене цим. Він був такий колоритний, що я не одразу помітив його супутника, хоч він також був вартий уваги. Уявіть собі молиця, високого, ставного, одягнено за останньою модою, рідкісною у цій глухомані. Він би був зовсім вродливий, якби не надзвичайна блідість обличчя, худорлявого з проваленими щаками, і якби не вираз якоїсь незрозумілої зластивості, яка не сходила з його уст. Найбільш вартими уваги на цьому жовчому обличчі були великі чорні очі з вологим блиском, але такі неживі, що робилося ніякого. Напевне, саме такі були в Лазаря, коли він воскрес, але заховав в очах спогади. Тим часом Велетен дійшов до Лакея, який, підсліпуватий і глухий, не помітив гостей і несподівано трусунув його за плече. Той дрімав на ногах, але тут раптом прокинувся і, розглядівши гостей, засміявся на весь рот і гукнув. «Вельми шановний пань батько Гринь Дубатов! Пань Олесь Ворона!» «Добрий вечір, панове!» – зарокотав Дубатов. «Чого це ви сумні, як миші під шапкою?» «Байдуже, ми зараз вас розвеселимо! Бачиш, Ворона, панночки які! Зарано я, брате, народився! Ух, кралички красунечки. Він пройшов крізь натовк. Ворона зупинився біля якоїсь панночки. І наблизився до Надії Яновської. Очі його стали маленькими і запромінилися сміхом. «День вечір добрий, паночко!» І Лунко чмокнув її у чоло, як стрельнув. Потім відступив. «А яка ж ти в мене стала зграбна, вродлива! Лежати всі білорусі біля твоїх ніжок! І нехай на мені на тому світі Люципер смолу возить, коли я, старий гріховодник, через місяць не питиму на твоєму весілі горілку свого черевичка!» «Тільки щось очі сумненькі. Байдуже, зараз розвеселю!» І він з чарівною ведмежю Грацію крутнувся на підборах. «Антоне, душа чортова! Грицьку, Петрусю, халера вас там схопила чи що!» З'явились Антон, Грицько і Петрусь, згинаючись під тягарем якихось величезних пакунків. «Ну, гави-роззяви, кладіть усе те, до доні, господині! Розгортай!» «Е, не чупаро! У тебе що, руки з... спини ростуть? Тримай, доню!» Перед Яновською лежав на підлозі величезний пухнастий килим. «Тримай, доню. Дідівський ще, але зовсім новий. Покладеш у спальні. У тебе там дме, а ноги в усіх Яновських були кволі. Буде тобі тепло. Даремно ти все-таки, Надійко, до мене не переїхала два роки тому. Умовляв, її не згодилася. Ну, добре, тепер пізно вже. Велика стала. І мені легше буде. Хай йому грець цьому опікунству. Пробачте, дядечку» тихо сказала Яновська, уражена увагою опікуна. «Ви знаєте, я хотіла бути де батько, батько». «Ну-ну-ну», – ну, невміло сказав Добатовк, – «оближ, я і сам до тебе майже не їздив. Знав, що будеш хвилюватися». Друзі ми були з Романом. «Нічого, доню, ми, звісно, люди земні, хворіємо на обжерливість, п'яні, але ж Бог повинен розбиратися в душах. А якщо він розбирається, то Роман, хоч минав частіше церкву, а не корчму». Давно вже на небі ангелів слухає та дивиться в очі своєї небараки дружини, а моєї двоюрідної сестри. Бог, він також не дурень. Головне сумління. А дірка в роті, куди чарка проситься, остання справа. І дивляться вони з неба на тебе, і не шкодує мати, що смертю своєю дала тобі життя. Бач, яка ти королівна стала. Скоро й заміж. З рук опікуна налагідні та дужі руки чоловіка. Думаєш? Раніше не думала, тепер не знаю, раптом сказала пані Яновська. Так, так, посерйознішав Дубатов, але аби чоловік добрий, не поспішай дуже, а зараз тримай оце. Ось тут старовинне наше вбрання, справжнє, не яка-небудь підробка. А після підеш переодягнешся перед танцями, нема чого це сучасне лахміття носити. Їй навряд чи підійде, зіпсує вигляд. У Леслеву під'їхала яка дрібна шляхтяночка. «А ти, помовчь, кохана, я знаю, що роблю», – буркнув Дубатов. «Ну, Надійко, і нарешті ось іще останнє. Довго я думав, чи подарувати це, але користуватись чужим добром не звик. Це твоє. А серед отих твоїх портретів нема одного. Не повинен ряд предків перериватися, ти сама знаєш, бо ти найстародавнішого майже в усій губернії роду». На підлозі, звільнений від легкої білої тканини, стояв дуже старий портрет такої незвичайної, видно, італійської роботи, якої майже не знайдеш у білоруській іконографії початку 17 століття. Не було плесковатої стіни за спиною, не висів на ній герб. Було вікно, відчинене на вечірні болота. Був похмурий день над ними. І був чоловік, який сидів спиною до всього цього. Невиразне блакитно-сіре світло лилося на його ходерляве лице. Намісно сплетені пальці рук, на чорний із золотом одяг. І лице цього чоловіка було живіше, ніж у живого, і таке дивне, жорстоке й похмуре, що можна було злякатися. Тіні лягли в очах і, здавалося, навіть жилка пульсувала на повіках. І в ньому була родова схожість з лицем господині. Але все те, що було в Яновській приємне і миле, тут було огидне. Віроломність, розум. Хвороблива іскра божевілля читалися в цьому гоноровитому роті владність до закостеніння, непоміркованість до фанатизму, жорстокість до садизму. Я ступив два кроки вбік. Величезні, усе до дна розуміючі в твоїй душі очі, посунулися за мною і знову дивилися мені в лице. Хтось зітхнув. Роман старий. приглушено промовив Дубатов. Але я сам зрозумів уже, хто це такий. Так правильно я його уявив зі слів легенди. Я здогадався, що це винуватись родового прокльону ще й тому, що лице господині невловимо зблідло, і вона ледь помітно похитнулася. Невідомо, чим закінчилася б ця німа сцена, але тут хтось мовчки і несподівано штовхнув мене в груди. Я похитнувся. Ця ворона пробивався через натовп і, прагнучи пройти до господині, відштовхнув мене. Він спокійно йшов далі, не попросивши пробачення, навіть не обернувшись у мій бік. Не мов би на моєму місці стояв неоживий предмет. Я походив із звичайних інтелігентів, які вислужували з покоління у покоління свою шляхетність, були вченими, інженерами, плебеями з точки зору цього пихатого шляхтича, в якого предок був доїжджачем у багатого магнав та вбивці. Мені часто доводилося захищати свою гідність перед такими, і зараз увесь мій плебейський гонор став на диби. «Пане», – голосно сказав я, – «ви вважаєте, що справжньому дворяни нові личить штурхнути людину і не попросити в неї пробачення?» Він обернувся. «Це ви мені?» «Вам», – спокійно відповів я, – «справжній шляхтич – це джентльмен. Він підійшов до мене і з цікавістю почав розглядати. Гм. спокійно сказав він. «Хто ж це вчитиме шляхтича правил делікатності?» «Не знаю». Спокійно і в'їдливо, відповів я. усякому разі, не ви. Неосвічений ксьонс не повинен вчити інших латинів». Я через його плечі бачив лице Надії Яновської і з радістю зауважив, що наша сварка відвернула її увагу від портрета. Краска виступила на її обличчі, а в очах ще схоже на тривогу і жах. «Вибирайте вирази!» – процідив ворона. «Чому? І головне з ким?» Делікатна людина знає, що в товаристві ввічливих треба бути ввічливим, В компанії грубіянів вища делікатність – платити їм тією самою монетою. Видно, ворона не звик отримувати вісич у сій окрузі. Я знав таких гонористих індиків. Він здивувався, але потім обернувся, кинув погляд на господиню, знову обернувся до мене. І в його очах хлюпнула каламутна людь. «А ви знаєте, з ким розмовляєте?» «З ким? З паном Богом?» Я побачив, як поруч із господиною з'явилася зацікавлене обличчя пана Дубатовка. Ворона починав кипіти. «Ви розмовляєте зі мною, з чоловіком, який звик м'яти вуха різним парвеню!» «А ви не спитали, може якісь там парвеню часом можуть самі нам'яти вуха?» «І не підходьте, а то попереджаю вас, жоден шляхтич не дістане такої образи дією, як ви від мене!» «Хамська бійка нав кулачки!» – вибухнув він. «Що поробиш?» холодно зауважив я. Мені доводилося зустрічати дворян, на яких інше не впливає. Вони не були хамами. Їхні предки були заслуженими псарями, доїжджачими, альфонсами у вдовиних маєтках. Я перехопив його руку і тримав біля його бока, як обценьками. «Ну?» «Ах ти!» – процідив він. «Панове, панове, заспокойтеся!» З невимовною тривогою вигукнула Яновська. «Пане Білорецький, не треба, не треба, пане Ворона! Соромтеся!» Лице її було таке благальне. Видно, і до Батов зрозумів, що час втрутитися. Він підійшов, став поміж нами і поклав на плече Ворони важку руку. Лице його налилося кров'ю. «Щеня!» – вигукнув він. «І цей Білорус – це житель Яновської околиці. Це шляхтич?» «Так образити гостя!» «Сором, моїй сивині!» «Ти що, не бачиш, з ким завівся?» Це тобі не наші блазні з курячими душинцями. Це не курча, це мужчина. І він тобі хутко обірве вуса. Ви дворянин, Добродію? Дворянин. Ну от, бачиш, пане Шляхтичу, коли тобі треба буде з ним розмовляти, ви знайдете спільну мову. Це Шляхтич, і добрий Шляхтич, хоч би предкам у друзі, не рівня сучасним шмаркачам. Проси пробачення, господині, чуєш? Ворону як підмінили. Він пробурмотів які слова і відійшов із Дубатовком у бік. Я залишився з господинею. Боже мій, пане Андрію, я так перелякалася за вас. Не варто вам такій добрій людині заводитися з ним. Я підвів очі. Дубатов стояв збоку і з цікавістю переводив погляд з мене на пані Яновську. "Надії Романівно", з несподіваною теплотою сказав я, "я вельми вам вдячний, ви дуже добра і щира людина". І вашу турботу про мене, вашу приїзд я запам'ятаю надовго. Що вдієш? Моя гордість, моє єдине. Я не даю нікому наступити собі на ногу. От бачите, опустила вона очі, ви зовсім не такий. Багато хто з цих родовитих людей поступилися б. Видно, справжній шляхтич тут ви, а вони тільки удають себе. Але запам'ятайте, я дуже боюся за вас. Це небезпечна людина. Людина з жахливою репутацією. «Знаю», – жартівливо відповів я. «Це тутешній зубер, покручно здрьова». «Не жартуйте, це відомий у нас скандаліст і бретер. На його совісті сім убитих на дуелі. І, можливо, це гірше для вас, що я стою тут, поруч з вами. Розумієте?» Мені зовсім не подобався цей маленький гномік жіночої статі з великими сумними очима. Я не цікавився, які стосунки існували поміж ним і вороною». Був ворона залицяльником чи знехтованим поклонником, але за добро платять увагою. Вона була така мила у своїй турботі за мене, що я, боюся, що очі в мене були справді більш м'які, ніж треба, узяв її ручку і підніс до губів. Дякую, пані господине. Вона не вивільнила руки, і її прозорі неживі пальчики ледь стрепенулися під моїми губами. Одне слово, усе це надто нагадувало сентиментальний і трохи бульварний роман з життя великого світу. Оркестр інвалідів заграв Вальс вальсміньйон, і одразу ілюзія великого світу зникла. Оркестрові відповідало вбрання, вбранню – танці, цимбали, дудка, що схоже на тамбурин, старий гудок і чотири скрипки. Серед скрипалів були один циган і один єврей, скрипка якого весь час намагалася замість відомих мелодій грати надто сумно. А коли збивались на веселість, то все вигравало, що схоже на «семироноскрипці». І танці, які давно вийшли з моди повсюди. Шаконь, ПДД, навіть Лебедик. Ця манірна білоруська пародія на менует. Добре, що я все це вмів танцювати, бо любив народні і стародавні танці. Дозвольте запросити вас, пані Надії, на вальс. Вона повагалася трохи, несміливо підвівши на мене пухнасті повіки. Колись мене вчили, напевно, я забула, але... І вона поклала руку, поклала якось невпевнено, незграбно, нижче мого плеча. Я спочатку думав, що ми будемо посміховиськом для всієї зали, та швидко заспокоївся. Я ніколи не бачив більшої легкості в танцях, ніж у цієї дівчини. Вона не танцювала, вона літала в повітрі, і я майже ніс її над підлогою. Легко було, бо в ній, як мені здавалося, не було більше 125 фунтів. Приблизно на середині танцю я помітив. Як лице її, досі зосереджене і невпевнене, стало раптом простим і дуже милим. Очі заіскрилися, нижня губка трошки випнулася наперед. Опісля танцювали ще. Вона дивно пожвавішала, порожевіла. І таке сіяння молодості, оп'яніння, радості з'явилося на її обличчі, що мені стало тепло на серці. Ось я, небом би казала її душа крізь очі, великі чорні блискучі. Ось яка я. Ви думали, що мене нема, а я тут. А я тут. Хоч в один цей короткий вечір я розкрилася вам, і ви здивувались, Ви вважали мене неживою, блідою, безкровною, як пагінець жоржини в льоху. Але ви винесли мене на світло. Я так вам усім вдячна, ви такі добрі. Бачите, і жива зелень з'явилася у моїй стеблині. І худко, коли припікатиме сонечко, я покажу всьому світу чудову режеву квітку свою. Тільки не треба, не треба мене відносити знову в льох. Незвичайний був вираз радості відчуття повноцінності в її очах. Я також захопився ним, і очі мої, напевне, також заблищали. Тільки краєм ока я бачив навколишнє. І раптом вивірка знову сховалася в дупло. Радість зникла з її очей, і той самий жах оселився за віями. Ворона давав казівки двом лакеям, які вішали портрет Романа Старого. Музика змовкла. До нас наближався Дубатов, червоний і веселий. «Надійко, красулька ти моя, дозволь старому хріну лапку!» Він важко впав на коліно і сміючись поцілував її руку, а ще через хвилину говорив зовсім іншим тоном. Правило Яновської околи – це таке, що треба оголосити опікунський звіт, як тільки підопічність повниться 18 років, година в годину. Він витягнув із кишені величезну срібну синю синюю цибулину годинника і, ставши офіційним і підтягнутим, оголосив «Сьома година». «Ми йдемо оголошувати звіт. Піду я, а за другого опікуна, пана Колотечу Козловського, який живе в губернії і по хворобі не міг приїхати, підуть за дорученням пан Савва Стаховський і пан Олесь Ворона. Потрібний ще хтось із сторонніх». «Ну...» – очі його допитливо затрималися на моїй особі. «Ну, хоч ви. Ви ще молодий, житимете довго і зможете потім засвідчити, що все тут робилося щиро, за старими звичаями і сумлінням людськими». Пані Яновська з нами. Наша нарада відбувалася недовго. Спершу прочитали опис маєтності, рухомої і нерухомої, яка залишилася за заповітом від батька. Виявилося, що це головним чином палац з обстановкою і парк, майорат, з якого жодна річ не повинна зникнути і який повинен у величній славі підтримувати гонор роду. Добрий гонор, подумав я, гонор здохнути з голоду в Багатому домі. Дубатов довів, що нерухома маєтність збереглася непорушною. Потім виявилося, що за субституцією старшою і єдиною спадкоємницею є пані Надія Яновська. Перейшли до прибутків. Дубатов повідомив, що невеличкий капітал, вміщений Романом Яновським у двох банківських конторах під 8% без права чіпати основний капітал, дає тепер від 150 до 170 карбованців щомісяця. Цей прибуток навіть збільшився завдяки там опікуна. Мало того, вийшла надбавка до останнього капіталу на 285 карбованців, які, при бажанні, можуть піти на посаг спадкоємниці. Прибутки були мізерні, особливо при необхідності підтримувати в порядку дім. А як платити слугам, спитав я. Дім виділена в заповіті частка спадщини, бо вони – невіддільна частка майорату. Я просив би пана Дубатовка розтлумачити мені, як справа з орендованою землею при маєтку болотяні ялини, запитав Сава Стаховський, маленький худерлявий чоловік з такими гострими колінами, що вони, здавалося, от-от проріжуть його світлі штанці. Він, видно, завжди трохи пікірувався з Дубатовком, і поставив йому зараз якесь ущіпливе запитання. Але той не зніяковів. Він витягнув великі срібні окуляри, хустку, яку розстелив на колінах, потім ключ і після цього клаптик паперу. Окуляри він, однак, не надів і почав читати. У прадіда пані Яновської було 10 тисяч десятин доброї орної землі, не рахуючи лісу. У пані Яновської, це вам, напевно, відомо, шановний пане Стаховський, 50 десятин орної землі, значно спустошеної. У неї також є парк, який не дає ні шеляга, і пуща, яка практично також має рад, бо це заповідний ліс. Скажемо прямо, ми могли б знехтувати це правило, але, по-перше, доступ у цю пущу дроворубам неможливий з причини навколишньої драговини. А по-друге, чи розумно це? В Яновській можуть бути діти. Що робити їм на п'ятидесяти десятинах бідної землі? Тоді рід зовсім за не паде. Звичайно, пані нині доросла, вона сама може. Я згодна з вами, дядечку. Соромлячись до сліз, сказала Надія Романівна. Нехай пуща стоїть. Я рада, що до неї тільки стежки, і ту тільки в сушу. Шкода зводити такий ліс, пущі це божі сади. Так от, сказав далі опікун. Крім цього, пані належить майже вся Яновська округа, але це драговина, Торфяні болота і пустир, на якому не росте нічого, крім вересу. На цій землі не живуть, скільки сягає уроки пам'ять людська. Отож, візьмемо тільки 50 десятин, які здаються в оренду за другий сніп. Земля не вгноєна. Вирощують на ній тільки жито, і це дає 30 найбільше 40 пудів з десятини. Ціна жита – 50 копійок за пуд. Отже, десятина дає доходу 10 карбованців на рік. І отже, з усієї землі 500 карбованців. От і все. Ці гроші не затримуються, можете мені повірити, пане Стаховський. Я похитав головою. Господиня Великого Маєтку отримувала трохи більше 200 карбованців прибутку на місяць. А середній чиновник отримував 125 карбованців. У Яновській було де жити і що їсти, але це були неприховані злидні, злидні без просвідку. Я, Голоштан, учений і журналіст, автор чотирьох книжок, мав карбованців 400 на місяць. І мені не треба було ремонтувати цю прірву – палац. Робити подарунки слугам, тримати у відносному порядку парк. Порівняно з нею, я був крезом. Мені було шкода їй, цієї дитини, на плечі якої упав такий непосильний тягар. «Ви дуже небагата людина», – сумно сказав Дубатов. «На руках у вас, власне кажучи, залишаються після усіх видатків копійки». І він кинув погляд у мій бік. Дуже виразний і багатозначний погляд. Але моє лице не виразило нічого. Та й справді, як усе це могло мене стосуватися? Документи передали новій господині. Дубатовк обіцяв дати розпорядження Берманови, потім поцілував Яновську в чоло і вийшов. Ми всі також вийшли в залу, де публіка вже встигла втомитися від танців. Дубатовк одразу знову викликав вибух запалу, піднесення і веселищів. Я не вмів танцювати якогось місцевого танцю, і тому Яновську одразу помчав ворона. Опісля вона кудись зникла. Я дивився на танці, коли раптом відчув чий погляд. Неподалік від мене стояв ходарлявий, проте, видно, міцний молодик, білявий з вельми приємним і щирим лицем, одягнений скромно, але з підкресленою акуратністю. Я не бачив, звідки він з'явився, але він одразу сподобався мені. Сподобалася навіть м'яка аскетичність у гарному великому роті й розумних карих очах. Я усміхнувся йому, і він, немовби тільки чекав цього, підійшов до мене великими і плавними кроками, подав мені руку. «Даруйте, я без церемоній, Андрій Світилович. Воно, хотів познайомитися з вами. Я студент. Колишній студент Київського університету. Тепер мене виключили за участь у студентських заворушеннях. Я також відрекомендувався. Він усміхнувся широкою білозубою усмішкою, такою ясною і доброю, що лице одразу стало вродливим. Я знаю, я читав ваші збірники. Не вбажайте за комплімент, я взагалі не аматор цього». Але ви мені стали після них вельми симпатичні. Ви робите таку корисну і потрібну справу і добре розумієте своє завдання. Я маю на увазі ваші передмови. Ми розговорилися і разом відійшли до вікна у дальньому кутку зали. Я запитав, як він потрапив до болотяних ялин. Він засміявся. Я далекий родич Надії Романівни, дуже далекий. Власне кажучи, від усього кореня Новських нині залишилися на землі тільки вона і я. По жіночій лінії, здається, якась крапля крові цих колишніх дейновських князів тече ще в жилах Горобурди. Але його свояство, як і свояство Грицкевичів, не довів би жоден знавець Геральдики. Це просто родова легенда. А справжня Яновська – тільки вона одна. Обличчя його пом'якшало, стало замисленим. І взагалі все це дурниці. Всі ці геродичні казуси, князьки, магнатські майорати. Якби моя воля, я б випустив із жил магнатську кров свою. Це тільки причина для великих покут сумління. Мені здається, це і в Надії Романів не так. А мені сказали, що Надія Романівна єдина з Яновських. Звичайно, я дуже далекий родич, і до того ж мене вважали померлим. Я не у болоті на Ялині 5 років, а нині мені 23. Батько відіслав мене звідси, бо у 18 років помирав від кохання до 13-річної дівчини. Власне кажучи, це байдуже. Варто було почекати два роки. Але батько вірив у стародавню силу прокльону. «Тож як, допомогло вам заслання?» – спитав я. «Ані на шелях. Мало того, двох зустрічей було досить, щоб я відчув, що давнє обожнювання переросло в кохання». «І як дивиться на це Надія Романівна?» Він почервонів так, що в нього навіть сльози не вернулися на очі. «О, ви здогадалися». Я вельми прошу вас мовчати про це. Річ у тому, що я ще не знаю. Та це й не так важливо, повірте, повірте мені. Мені це не важливо, мені просто добре з нею. І навіть якщо вона буде байдужою до мене, мені, повірте, буде так само щасливо і хороше жити на землі. Вона ж існуватиме на ній також. Вона надзвичайна людина. Довкола неї таке брудне свинство, неприховане рабство, а вона така чиста і добра. Я усміхнувся від раптового замилування цим хлопцем з добрим і ясним лицем, а він, видно, сприйняв усмішку як кепкування. «Ну вот. от, ви усміхаєтесь так само, як небіжчик батько як дядько Дубатовк. Соромно вам!» «Я й не думав сміятися, пане Андрію. Мені просто приємно чути від вас такі слова. Ви чиста і добра людина. Тільки не треба вам ще комусь говорити про це. Ось ви тут вимовили ім'я Дубатовка». Дякую вам на доброму слові. Але невже ви думали, що я комусь казав про це, що я такий негідник? Ви ж здогадалися, і дядьку Добатовк також чомусь здогадався. Добре, що здогадався Добатовк, а не Олесь Ворона, сказав я. Інакше справа закінчилася б погана для когось із вас. Добатовку це байдуже, він опікунь. Йому цікаво, щоб Надія Романівна знайшла доброго чоловіка. І він, мені здається, хороша людина, нікому не скаже, як і я. Але вам треба взагалі мовчати про це. Це правда, винувато сказав він. Я й не подумав, що навіть маленький натяк шкідливий для господині. І правда ваша, яка добра, щира людина дубатов. Справжній, старий пан Рубака, простий і патріархальний. І такий щирий, такий веселий. І так він любить людей, і нікому не перешкоджає жити. А його мова? Я коли почую, так мене не би по серці теплою рукою хтось гладить. «Ах, яка добра, добра людина!» Навіть очі його зволожилися, так він любив добатовка. І я також був багато в чому з ним згодний. «Ви довідалися зараз, пане Білерецький, а більше ніхто не знатиме?» «Я розумію, я не буду компрометувати її. І взагалі я мовчатиму. Ось ви танцюєте з нею, а мені радісно. Розмовляє вона з іншим, мені радісно. Хай тільки їй буде щастя. Але я вам щиро кажу». Голос його зміцнів, і лице стало, як в юного Давида, який виходить на бій з Голіафом. Коли я буду за три-дев'ять земель і серцем почую, що їх хтось хоче скривдити, я прилечу звідти, і хоч би це був сам Бог, йому голову, кусатиму, битимуся до останку, щоб потім тільки приповсти до її ніг і здохнути там, повірте мені, далеко, і завжди з нею. Дивлячись на його лице, я розумів. Чому можновладці бояться отаких от струнких, чистих і сумлінних юнаків? У них, звичайно, широкі очі, дитяча усмішка, юнацькі слабі руки, шия, горда і струнка, біла, наче мармурова. Не би навмисне, створене для сокири ката. Але в них ще й непримиримість, сумління до кінця, навіть у дрібницях. Не вміння рахуватися з перевагою чужої грубої сили і фанатична вірність правді у житті вони недосвідчені, довірливі діти до сивого волосся, у служінні правді, гіркі іронічні, віддані до кінця, мудрі і незламні. А погань боїться таких навіть тоді, коли вони ще не починали діяти. І керуючись інстинктом, притаманним погані, скує її завжди. Погань знає, що вони найбільша небезпека для її існування. Я зрозумів, що дай такому в руки пістоля, і він Усе з тією самою щирою білозубою усмішкою підійде до тирана, всадить у нього кулю і потім спокійно скаже смерті «Ходи сюди». І витримає найбільші муки спокійно, і коли не помре у в'язниці від жадоби волі, спокійно піде на ешафот. І таку невимовну довіру викликав у мене цей молодик, що руки наші зустрілися, і я всміхнувся йому як другові. «За що ж вас виключили, пане Світиловичу?» Ед, глубство Почалося із вшанування пам'яті Шевченка. Студенти, звичайно, були одними з перших. Нам пригрозили, що до університету введуть поліцію. Він аж почервонів. Ну, ми почали кричати, а я вигукнув, що коли вони так насміляться зробити, це зі святими нашими стінами, так ми кров'ю змиємо з них ганьбу. І перша куля буде тому, хто дасть такий наказ. Потім ми висипали з будинку, зчинився галас і мене схопили. А коли в поліції спитали про національність, так і відповів. Пиши «Українець». Добре сказано. Я знаю, це дуже необережно для тих, хто почав боротьбу. Ні, це добре і для них. Одна така відповідь варта десятка куль. І це означає, що проти спільного ворога всі. І нема ніякої різниці між білорусом і українцем, коли над спиною висить нагай. Ми мовчки дивилися на танці аж доти, Доки уста Світиловича не пересмикнуло. Танцюють чорзна що, паноптиком якийсь, допотопні ящери. У профіль не обличчя, а звірячі морди. Мозку з наперсток, а в вилиці, як у динозаврів. На сімсот зубів. І сукні з шлейфами. І ці страшні обличчя виродків. Усе ж таки нещасний ми народ, пане Білорецький. Чому? У нас ніколи не було справжніх володарів думок. «Може, це й краще?» – сказав я. «І все-таки безпритульний ми народ. І ця ганебна торгівля батьківщиною протягом семи століть. Спочатку Литві, потім ледь народ встиг асимілювати її полякам. Усім, кому не лінь, кому хочеться, позабувши гордість, позабувши совість. На нас почали оглядатися. Бачите, оглядаються. Коли людина кричить, їм не подобається. Вони тут усі одне кодло». Топчуть менших, зрікаються сумління, продають багатим дідам дівчат. Он, бачите цього Саву Стаховського? Я б коня не поставив з ним в одній стайні, побоючись за кінську мораль. А ця Хобалева, повітова Месаліна і цей Осонович звів у дівчину-кріпачку. Нині в нього нема на це права, але він все одно живе в розпусті. Нещасна Білорусь. Добрий, поміркований, романтичний народ у руках такої паскуди. І доки цей народ буде дурним, так буде завжди. Віддає чужинцям кращих своїх синів, кращих поетів, діток своїх, пророків своїх, не був би дуже багатий. Віддає своїх героїв на дибу, а сам сидить у клісці над мискою з бульбою та бруквою і кліпає очима. Дорого тій людині, яка скине нарешті з шиї народної усіх цих гнилих шляхтичів, тупих хомоновусів, пихатих вискочок. Продажний журналістів і зробить його господарем власної долі. Всю кров віддав би. Видно, чуття моє загострилося. Я весь час відчував на спині чийсь погляд. Коли світиловість закінчив, я обернувся і став приголомшений. Надія Яновська стояла і слухала нас. Але це була не вона. Це була Мара, лісовий дух, казковий привид. Вона була в середньовічному жіночому вбранні, Сукня, на яку пішло 50 ліків золотистого оршанського атласу, поверхне й друга біла з блакитними, що відливали сріблом розводами і чималими розрізами, на рукавах і подолі. Стан, стиснутий у шнуровицю, був перевитий тонким волотистим шнуром, який спадав майже до землі двома китицями, а на плечах був білий рубок з білого табіну. Волосся було взяте в сітку і прикрашене мережевим вінком, старосвітським жіночим убором який трохи нагадував кораблик, зроблений із срібних ниток. З обох кутів цього кораблика звисала до землі тонка біла вуаль. Це була королівна Лебідь, володарка Буштинового палацу. Одно слово чорзна що, тільки недавнє гидке качення. Я сам побачив, як очі дубатовка вирячилися і нижна щелепа відвисла. Він, видно, і сам не чекав такого. Висхнула скрипка, стало тихо. Це досить незручне вбрання, і, звично, воно псує незвикло до нього жінку, сковує її рухи, робить важкою і мішкуватою. Але ця несла його, як королева, немовби все життя тільки його й носила, гордо відкинувши голову. Вона пливла поважно, жіночно, і лукаво і гонористо всміхалися з під її у вуалі її великі очі, збуджені почуттями власної краси. Доботок аж хрюкнув від подиву і пішов до неї усе прискорюючи ходу. З незрозумілим виразом болю в очах, узяв її лице в долоні і поцілував у чоло, буркнувши щось на зразок: "Таку красу". А потім уста його знову розплилися в усмішці. "Королева, красуня моя, дочекалися святі мученики Яновська, Яновська до Мізинця. Дозволь, донечко, ніжку" І цей величезний незграбний чоловік, крекчучи, розпорастерся на підлозі і доторкнувся губами до носка її маленьких черевичків. Потім підвівся і зарегатав. «Ну, доню, треба тобі з таким капіталом сидіти тихесенько, як миша, а то ще вкрадуть!» І раптом підмирнув. «А що, якби нам згадати старовину, як ти ще дівчинкою зі мною танцювала? Подаруй старому боброві танок, а там хоч і помирати!» Біла королева подала йому руку. «Ей, лебедики!» – крикнув інвалідам Дуватовк. «Давайте спершу наш, вітерець. Кругів за два, а потім з того місця. Знаєте яке? Переходьте на Мазура». І таємниче звернувся до мене. «Усі наші танці добрі, але такого вогняного, як польський Мазур, нема. Для Вониха тільки вона й могла б сперечатися, але для неї треба кілька пар. А ці бабники і слинтя її хіба можуть? Тут треба мати балетні ноги, от як у мене». І зареготав. Я з жахом дивився на його ноги й шинки й думав, що він зробить з доброго танцю. Тим часом усі відійшли в бік, звільнили місце. Я чув голоси сам сам танцюватиме. Я не пішов оцієї профанації подалі тільки тому, що хотів подивитися на забутий танок, про який я тільки один раз і чув, який, як кажуть, був дуже поширений років 80 тому. Величезна туша дубатовка випросталася. Він хмикнув і взяв Яновську пучкою зверху за прозору кисть лівої руки. З першими ж тактами вітерця він ударив за каблуками і пішов по трійним кроком, то з правої, то з лівої ноги. І його туша рухалася несподівано легко, спершу пристукуючи за каблуками після кожних трьох кроків, а потім просто так навшпиньки. А поруч з ним пливла вона, просто пливла в повітрі, золотава, біла, блакитна, якразка пташка і вуаль її маяла в повітрі. А після вони кружляли, пливли, то зближаючись, то віддаляючись, то перетинаючи один одному шлях. Ні, це не була профанація, як не є профанацією танок старого важкуватого вже танцюриста, який колись був великим майстром. Це був справжній вітерець, який поступово переходив у вихор, і ось уже тільки кружляла повітрі вуаль. Ми готіли ноги. І рапто музика вдарила мазура – це був не цілком мазур, це була якась споконвічна місцева варіація на його тему, яка включала в себе елементи того самого вітерця. І тут душа промчала наперед, загрюкала за каблуками, по-котячому м'яко почала злітати в повітря, вдаряючи в нім ногою об ногу. А поруч пливла вона, легка, усміхнена, велична. Це було справжнє диво, небачене чудо. Двоє людей у старосвітському одязі створили перед нами цю казку. Зробивши коло, Дубаток підвів Яновську до мене. Він був червоний, мов рак. Замарила вона мене. Ви, дядечко, як молодий. Молодий, молодий. Ні, немає чого казати. З'їзди всякі. Пошлють мене незабаром до Абрама на пиво. Вам, молоді, жити. Вам пісень співати, танці танцювати. Танцюй, хлопче. Знову почалися танці. Світилович танцювати не любив. Ворона дувся і також не підходив. І мені довелося танцювати з нею до самої вечері. І як вона танцювала? Я мимохід задивився на це дитяче лице, яке рапто стало таким жвавим і приємно хитруватим. Ми танцювали, і нам усе було мало. Ми мчали по залі, плеви в повітрі, стіни кружляли довкола, і на них нічого не можна було помітити. Напевне, і вона почувала те саме, що я. А моє почуття можна порівняти тільки з тими снами, які часом бувають в юнацтві. Тобі сниться, що ти танцюєш, і незнане щастя полонить серце. Бачив, я тільки її піднесене рожеве лице, голову, яка злегка похитувалася у такт музиці. Пішли вечеряти. Коли я вів її до їдальні, мені здалося, що я чую в кутку зали якесь шипіння. Я глянув туди, у морок. Побачив чиїсь очі. Там сиділи старі панни. І пішов далі. Я виразно почув, одійшовши, як сухий голос сказав. Веселиться, як перед погибеллю, Нагрішили, прогнівили Бога. І ще веселяться, клятий рід. Нічого, скоро прийде дике полювання. Адж безсоромниця цілий вечір з цим чужинцем і з безбожником. Друга собі знайшла. Дали бі забожуся, що і на неї корольстав повстане. Починаються темні ночі. Ці холодні слова наповнили мене тривогою. Справді, я поїду, і, може, позбавлю цю дівчину можливості вийти заміж. Навіщо я з нею цілий вечір? Що я роблю? Я ж зовсім, зовсім не кохаю її, і ніколи не кохатиму, бо знаю своє серце. І твердо вирішив не танцюватиму більше з нею, і не сидітиму поруч за столом, і взагалі треба їхати. Годі цієї пансько-шляхецької ідилії. Скоріше до простих людей, до роботи. Я посадив її і став поруч, маючи твердий намір спіймати Світиловича і посадити з нею. Але всі мої наміри розвіялися димом. Світилович, як зайшов, так і сів край столу. А Дубатовк щільно сів праворуч від господині і буркнув. «Чого стоїш? Сідай, брате!» І коли я сів, додав. «Добрий би з тебе шляхтич вийшов років сто тому. Руки міцні, очі, сталеві. і себе гарний. Тільки цікаво мені знати, чи серйозна ти людина. Чи не шалапутти часом. І я змушений був сидіти поруч із господинею, услуговувати їй, торкатися рукою до її руки, часом торкатися коліном до її коліна. І добре мені було, і водночас злість розбирала надбатовка сидить похмурий, як змій, дивиться на мене допитливо на чоловіка своєї підопічної приміряючи, що швидко всі розвеселилися було багато з'їдено і ще більше випито. Обличчя почервоніли, дотепи сипалися градом. А Дубатовк пив і їв більше за всіх, відпускаючи жарти, від яких усі заживати бралися. І злість моя поступово зникла. Я навіть був вдячний Дубатовку, що він затримав мене тут. А потім знову були танці, і тільки годині о п'ятій ночі гості почали роз'їжджатися. Дубатовк від'їжджав одним з останніх. Проходячи повз нас, він підійшов ближче і хрипло сказав. Ось що, хлопче, запрошую тебе до мене через день на холостяцьку гулянку. А як ти, донько? Може, і ти поїдеш до нас? Спасербицею посидиш? Ні, дядечко, дякую, я зостанусь вдома. Велетень зітхнув. Занапащаєш ти себе, доню. Ну гаразд. Я тебе чекаю, май на увазі. У мене хата без отих заморських жартів. Тобі це цікаво буде. Ми попрощалися з ним. Щиро попрощався я з Світиловичем. Будинок поражнів, затихали кроки. Він знову ставав глухим і німим. Може, ще на 18 років. Слуги ходили і гасили свічки. Вона зникла. І коли я зайшов до зали, побачив її у казковому вбранні біля палаючого каміна. Знову темрява окутала кутки зали, в якій ще, здавалося, жили звуки музики і сміх. Будинок почав жити звичайним життям, темним, глухим і похмурим. Я підійшов ближче і раптом побачив її бліде обличчя. На ньому згасли останні сліди радості. Вітер завив у камині. Пане Білерецький, сказала вона, як глухо! Я відвикла від цього. Пройдімо з вами ще один вальс, перш ніж назавжди. Голос їй увірвався. Я поклав руку на її стан, і ми, підкараючись внутрішній музиці, яка ще лунала в наших вухах, попливли по залі. Шурхіт наших ніг глухо відлунював під стелею. Мені було чомусь навіть страшно, ніби я був присутній на похороні, а вона знову переживала весь вечір. Стан її тонкий і гнучкий трошки хитався під моєю рукою. Маяла її вуаль, жаром спалахувала сукня, коли ми потрапляли у відблиск полум'я з каміна. Робилася блакитною, коли потрапляли в темряву. Це старовинне вбрання, ця вуаль, яка торкалася часом мого обличчя. «Цей стан під моєю рукою і задумані, опущені очі я, напевне, ніколи не забуду». І раптом вона на мить притиснулася чолом до мого плеча. «Усе, не можу більше. Годі, це все. Дякую вам за все». Я подивився на неї і побачив очі, які блищали від невиплаканих сліз. Це було справді все. Вона пішла до своєї кімнати. А я все дивився на маленьку фігурку в старовинному вбранні, яка йшла залою, гублячись у темряві під поглядами предків зі стіни. Я забув цієї ночі погасити світочку на столику біля вікна і лежав у широкому яглу ліжку, вже засинаючи, коли мою дрімоту знову перервали кроки в коридорі. Знаючи, що я знову нікого не побачу, коли вигляну, я лежав спокійно. Швидко кроки стихли. Я почав була знову дрімати, коли раптом стрепенувся. Крізь шибку на мене дивилося людське обличчя. Чоловік був справді дуже малий. Я бачив його майже до пояса. У каптані з широким коміром. Це був чоловік і все-таки не людська істота. Її голівка була дуже стиснута з боків і ненатурально видовжена. Рідке волосся звисало з неї. Але найдивовижніше було обличчя малого чоловіка. Воно було майже таке зелене, як одяг. Рот великий і без губів, ніс маленький, а нижні повіки були непомірно великі, як у жаби. Я порівняв його з мавпою, але, скоріше, це було обличчя справжньої жаби. І очі, широкі, темні, дивилися на мене ступою тупою злістю, і ще чимось незрозумілим. Потім з'явилася ненатурально довга зеленувата рука. Істота глуха застагнала, і це вивело мене із зацепеніння. Я кинувся до вікна і помітив, що малого чоловіка нема. Він зник. Я стріском розчинив вікно. Холодне повітря линуло в кімнату. Висунувши голову, я подивився на всі боки. Нікого. Він наче випарувався. Стрибнути вниз він не міг. У цьому місці під двома поверхами ще був третій. Будинок стояв частково на схилі. Вікна праворуч і ліворуч були зачинені. Та й карниз був такий вузький, що по ньому не пробігла б і миша. Я зачинив вікно і замислився, уперше взявши під сумніви свої розумові здібності. Що це було? Я не вірив ні в Бога, ні в привиди, але живою людиною ця істота бути не могла. Та й звідки вона могла з'явитися? Куди могли зникнути? Де могла існувати? Щось зле і таємниче було в цьому домі. Що це таке? Невже справді привид? Усе моє виховання повстало проти цього. А може я п'яний? Ні, я майже не пив. Та й звідки з'явилися б знову ті кроки, що зараз лунають у коридорі? Чи лунали вони тоді, коли я бачив обличчя цієї потвори в вікні? Цікавість моя дійшла до межі неможливого. Ні, я не поїду звідси завтра, як думав. Я повинен розгадати все це. Жінка, яка подарувала мені сьогодні ще один добрий спогад, божеволі тут від жаху. Тут діється щось несумісне із законами природи, а я поїду. Але хто допоможе мені? Хто? Хто допоможе мені в пошуках? І згадалися мені слова Світиловича. Приповзу до її ніг і помру. Так, з ним я й повинен зустрітися. Ми спіймаємо цю погань, а якщо ні, я повірю в існування зелених привидів і ангелів божих. Розділ 5. Через день я підходив до будинку Дубатовка. До я не хотів іти. Але господиня сказала, «Ідіть, я наказую, мені не буде тут страшно». І я пішов. Йти мені довелося зовсім в інший бік від дому, на південний схід. Заросла травою алея, а бабич якої стояв похмур, як ліс парк, довела мене до огорожі. В одному місці тут не було прута. То була таємниця Надії Яновської, яку вона мені відкрила. І можна було пролізти. Це було добре, бо мені не довелося таким чином іти на північ тією алеєю, якою я приїхав, обминати весь парк і тільки тоді йти до будинку Дубатовка. А так я проліз крізь огорожу і вибрався на рівне місце. Ліворуч і прямо переді мною були безмежні вересові пустки з поодинокими купами дерев. Праворуч якісь зарості, за ними повна як око річка. Потім болотяний і скарлючений ліс. А далі видно справжня і безнадійна драговина. Десь дуже далеко, бо в ваніли за вересовими пустками верхів дерев, якими, мабуть, була обсаджена садиба Дубатовка. Я повільно йшов пусткою, тільки часом потрапляючи на щось схоже на стежку. І хоч осіннє поле було похмуре і непривітне, хоч двічі над моєю головою пролітав величезний круг, мені було тут легко після болотяних ялин. Тут було все звичайне. Мох на купинах болітець, сухий верес поміж ними. Мишка крихітка, яка тягнула з високого будяка білий пух. Видно у своє гніздо, готуючись до зими. Я підійшов до будинку до батовка тільки присмерком, коли вікна його були яскраво освітлені. Це був звичайнісінький шляхецький будинок старовинної будови, призимкуватий з дуже маленькими віконцями. Він був укритий гонтом, чисто побілений, мав ганок з чотирма колонами. Провінційний архітектор не знав, мабуть, відомого секрету, і тому колони здавалися трохи вихпухлими посередині, як бочки. Оточували будинок старі, жовті, майже облетілі величезні липи. За будинком великий, переважно фруктовий сад, за ним клапоть з ораної землі. Я, видно, спізнився, бо за вікнами вже лунали голоси. Зустріли мене палкою радісно. «Голубчики, святі мученики!» Кричав Дубатов. З'явився таки, з'явився блудний син. За стіл його, за стіл. Антось, у де ти там, лобуряка? Розгинну гостеві. Промаргали чорти, навіть не салютували йому. Стремінно її не піднесли. У дури. За столом сиділо осіб десять, усі мужчини. Знайомі мені були тільки Світлович, Олесь Ворона, Стаховський. Майже всі вже були досить п'яні і розглядали мене чомусь з підвищеною цікавістю. Стіл угинався від страв. Видно, дубатовк був із заможних місцевих шляхтичів. Заможність, однак, була відносна. Їсти й пити було що, але покої, через які їй йшов, не відзначалися багатою обстановкою. Стіни побілені, вікна різблені і яскраво пофарбовані, меблі старі й не дуже добрі, зате дуже важкі. Старосвіччина визирала з кожного кутка в їдальні, крім широкого дубового стола, табуретів обтягнутих зеленим шовковистим полотном, двох данцигських крісел, оббитих позолоченим сап'яном, та потрійного дзеркала в коричневій рамі, яка зображала місто з церковними банями, нічого не було. Строката одягнені гості дивилися на мене. «Чого ви очі витріщили?» – гаркнув Дубатов. «Соличну людини не бачили? Ведмеді чи що? А ну, допоможіть гостеві, покладіть йому на його тарілку, що вам до смаку». Болохаті пащі заусміхалися, лапи почали ворушитися. Хутко на моїй тарілці лежав величезний гусак з брусничним баренням, індикова ніжка з яблуками, солені гриби, десяток колдунів. З усіх боків тільки чути було. А ось вам пампушки з часником, а ось, пане, шматок шиночки дикого вепра, наперчений, огнем горить. Пам'ятю матір заклинаю, візьміть. А ось чудова, а ось надзвичайний. От як у нас по білоруському частують. Реготав господар, побачивши, що я зовсім розгубився. Переді мною виросла гора. Я спробував протестувати, але викликав такий вибух обурення. У одного з гостей навіть сльози потекли, правда, він був трохи на підпитку, що я здався. Лобуряка Антось приніс мені на таці розгімну чарку. Я дуже міцний нахміль чоловік, але тут розгубився. У чарці було не менше пляшки якоїсь жовтої прозорої рідини. «Не можу!» Як це не можу? Не може тільки цнотлива дівка, та й та швидко згоджується. Багато, пане Дубатовк. Багато, коли три жінки в хаті. І то не для кожного. Ех, хлопці, вас не поважають. Просіть шановного гостя. Не кривдіть, випийте, заревіли гості ведмежими голосами. Довелося випити. Рідина опекла всі мої нутрищі. Вогнені кола заходили в голові, але я стримався, не скривився. Можчина, похвалив Дубатовк. «Що це?» – проковтнувши добрий шматчинки, спитав я. Го, Старку польську знаєш? Горілку знаєш? Українського спатикача також. А нашого три з Дзевенірес не знаєш? Це, брате, по литовському, три чи по дев'ять. Горілка на двадцяти семи травах. Ми її секрет у литовці вивідали, століття тому. Нині її самі литовці забули, а ми ще пам'ятаємо. «Пий на здоров'ячко!» Потім я тебе добрим медом почастую. «А це що?» – спитав я, торкаючи виделкою щось темне на тарілці. «Голубчику ти мій! Це лосині губи в підсолодженому оцті! Їж, брате, підкріпляйся! Ця страва для багатирів! Предки наші, земля імпухом, не дурні були! Їж! Обов'язково їж!» А через хвилину, позабувши, що рекомендував губи, кричав. «Ні, брате!» Ти у мене звідси, не покуштувавши холодних пірогів, з гусячою печінкою не підеш. Антосю, сюди! Прийшов Антось з пирогами. Я відмовився. Падай, гостеві, в ноги. Бий дурною головою об підлогу. Проси. Бо гість нас кривдить. Через хвилину я також був на підпитку. Довкола кричали, співали. Але я не забував їсти. Дубатовк висів у мене на плечі і дуднів щось. А що саме? Я не дуже й слухав. Кімната почала розгойдуватись. «А вип'ємо чарку, а за нею й другу!» – ривів хтось. І раптом я згадав далекий будинок у Ялиновому парку. Бороду моху на деревах, камін, сумну постать біля нього. Мені стало сумно. «Я п'яна свиня», – повторював я. «Не можна розкошувати, коли іншому погано». І так мені стало шкода її, що я спробував заплакати. І одразу зробився тверезим. Гості вставали з-за стола. «Панове», – сказав Дубатов, – «прогуляйтеся трошки, треба стіл підновити». «Боже, це був ще тільки початок, а вони ж уже були добре п'яні. Була восьма година вечора. Нічого, ще рано. Я знав, що так раптово протирезвівши, я більше не буду сьогодні п'яним. Але все-таки вирішив пити обережно». Бо ще в болоті загрузнеш, буде тоді історія. Розважалися. Дубаток показав добру колекцію зброї. Дуже хвалив одну стару шаблю, яку випросив у Романа Яновського. Казав, що російський булат бере мідну пластину. Польська Зигмунтівка – доволі товстий цвях. А це наша. Секрет, що татари Завітовта завезли. Всередині ртуть. Удар такий, що не тільки тонку мідну пластинку візьме, а й то Йому не вірили. Він розкричався, загадав Антосові принести чурбак. Антос уніс до кімнати коротку колоду завтовшки в трилюзкій шиї, поставив на підлогу. Всі притихли. Дубатов примірився, вищирився, і раптом шабля описала повітрі майже невидиме півколо. Хакнувши нутром, Дубатов потягнув шаблю на себе і перерубав колоду навзкоси. Помахав кистю руки в повітрі. Усі мовчали приголомшені. "Ось як треба", коротко сказав він. Під час її перерви мені вдалося відвести Світтиловича на ганок. І я, нагадавши йому його слова, розповів про все, що відбувається в болотяних ялинах. Він надто схвилювався, сказав, що чув про все це й раніше, але не дуже вірив. "Тепер вірите? Вам вірю". – просто сказав він. – я обіцяю вам, доки я живий, жодна волосина не впаде з її голови. Диявол – це привид або щось інше, я стану на його шляху. Ми домовилися, що будемо розслідувати цю справу разом, що він через день прийде до мене і розповість про те, що він довідався в околиці. Різні чутки і плітки могли принести певну користь. Дубатовка вирішили поки що до справи не залучати. Старий міг розніватися і за своїм звичаєм рубати з плеча. Вечеря тривала далі. Знову частували, знову пили. Я зауважив, що до батон...